Професор Александър Киосев днес ще представи, ще говори за филма Чужденецът на режисьора Франсуа Сузон по романа на Албер Камил в Каса Либри. Ще има и препратки към още един интригуващ съвременен автор, алжирския писател Камел Даут, който интерпретира романа Чужденеца на Камил. А, на практика своеобразно продължава романа Чужденеца в неговия роман Мюрсо. Контра разследване от 2014 от позицията на първия мъртъв в историята на Камю. Нека да допълня, че самият Камю е вторият мъртъв, не литературно, а напротив литературно той винаги ще е жив, но физически според някои критици в бъдеще книгите на Камю и Даут ще се възприемат като диптих. Добър ден, казвам на професор Александър Кеосев. Здравейте. Професор по история на модерната култура, автор на изследвания за четенето, културните практики, паметта, преподавател, дългогодишна фигура в българския хуманитарен сектор. А, вчера разбрахме от вашето интервю в предаването за култура на БНТ, че вече не сте директор на културния център на Софийския университет, а, но пък предполагам, че ще видим вашия подход в Каса Либри. Надявам се не само еднократно. Има ли горчивина в тази раздела, професор Кьосев? Вижте, аз съм на години и трябваше да се пенсионирам, нямам никакво съмнение в това. И сами, на самия мен ми се тръгваше вече. Но от сват, че университета се сбогува с мен без да каже едно благодаря за 45 години работа, не беше приятно. Uh, не това обаче е важното Важното е дали културният център Ще положи в посоката В която ние започнахме И работихме 16 години uh, Ректорското ръководство Изрази някакво неясно недоволство от, от нас И как се казва Не можахме да се разберем Аз доброволно прекъснах своят договор, който трябваше да бъде още две години. С мен си тъгна и целият екип, за съжаление. И сега очакваме да видим какво ще стане. А Всъщност, говорим като че ли за сблъсък на модели, така ли? Защото вашия автономен дух и на кръга около вас, тези млади хора, които са около вас, възможно ли е точно тази автономност да е причина за подобна институционална раздяла, защото местата за дебат винаги будят страхове в културните администратори? Ми, аз не знам какво точно значи думата автономност за себе, е, в себе случая, защото Софийския университет като цяло е автономен. Mm -hmm. И ние сме изразявали в този смисъл духа на самия университет. А, университета казва философията на възникването на модерния университет от 18 век още е институция за изследване на истината. И това е неговата автономност. Това е неговата академична свобода. Автономия само е, че независимо от си източници. Абонирайте uh... И ние сме следвали тази академична свобода, не сме правили нещо особено. Иначе сме били много свързани с катедри и с факултети, не сме били някакви затворен кръг. Напротив, ние участвахме активно в живота на университета и във връзката между университета и града. Добре, как си обяснявате тогава това, което наричате някакво недоволство? Ръквотото на Суфиския университет изразило някакво недоволство. Аз недоволство да от какво точно? от Защото не ми стана съвсем ясно какво точно иска от нас. Веднъж в разговор ректора ми каза, че ние сме твърде елитарни, на което аз отговорих и вчера го цитирах това, а, че сме, не, не сме елитарни, а сме елитни на нивото на един елитен университет, който трябва да създава образци и стандарти за младите хора. И продължавам да мисля, че такава е функцията на един културен център на Софийския университет. Не да забавляваме деща, а да я учи и да образова, да и създава вкус и така нататък. Това вероятно включва и връщане в. Че това е единствената причина, не мога да кажа. Ясно, да. Но, но аз се опитвам от тук, от нашия разговор и от случката да извлечем, а, да извлечем тенденции. А, това означава да дресирате истините, даже когато те са неудобни. Естествено. Което не води а, до забавление, нали? Истината е истина, независимо от това дали е удобна или неудобна. Тя не се съобразява със своята удобност, нито с политиката на... Ако искате на ООН, не се съобразява с политиката на ООН. Истината е такава, каквато бъде установена от изследването. И истината, вероятно, не се съобразява с едно правителство, друго правителство, една политическа линия, друга политическа линия? Да, няма защо да, да казваме очевидно. Да, точно така е. да. Виждате ли някаква аналогия между а, това, което се случва с вас и с вашия модел и голямата тема за лицемерието и свободата като културни понятия? Аз се връщам на това, с което започнахме, защото а, моето намерение беше наистина да си говорим за кино и обществени процеси да, и за книги. Също чакъв, Камил Сладам, Озон. Ще... Да се повдигнала тая тема, защо да не я засегнем? А, аз не виждам как точно лицемерието и свободата са свързани понятие. Свободата е нормативно понятие. Тя а, създава, така скаже се една благородна, велика норма, към която се стреми всяко модерно общество. Свобода, братско и равенство е девизия на Френската революция. А, и тази свобода никога не е постигната до край. Тя винаги е цел. Тя винаги е несъвършенно постигната, но е... Продължава да бъде норма. И това е. А, виж, Думата лицемерие в последните 15 години има много особена съдба. Тя е а, хибридна атака, също така неща либерални елити. Че те не са на нивото на идеалите, които преповядват, а зад тях се крият винаги някакви тъмни лични и корпоративни интереси и, и че те са всъщност лицемери. Mm -hmm. Само да кажа, че идеалите и нормите не могат да бъдат лицемерни. Могат да бъдат лицемерни конкретни хора, които ги е, изпълняват и не ги изпълняват, които ги имитират и се правят, че ги изпълняват. Разбира се, хора са различни и в сега се либерални елици, сигурно има и лицемери. Но ah, това okay. първо не характеризира такава послойка либерални елити няма. Има разнообразни хора, uh -huh. разнообразни позиции. И тези хора не могат съднозначно да бъдат определени нито като жолто нито ни като градска десница, нито като лицемерица, Имат разнообразни позиции. Това, че няколко от тях са лицемери, не значи нищо. Винаги имало лицемерие, винаги имало корупция и от това е, нито закона, нито нормите, нито идеалите са страдали. Може би друго понятие трябва да използваме конформизъм срещу свобода а, и личният акт на отказ, защото вие казахте, че всъщност вие а, правите тази стъпка а, извън а, системата. А, вие сте в една позиция, в която виждаме, че постепенно се отдалечавате. Не вие разбрах, това ме преди, като казват, че правят стъпка извън системата. Ами, нали казахте, че вие се отказвате от а, възможността да останете като директор на центъра в рамките е, на тези това би значило да, да противоречим на политиката на ректора, да на политиката на академичния съвет, която аз, разбира се, не искам, защото а, сам човек не може да прави промяна в университета, аз имам м -м. други идеи, други идеали и съм, освен това на години смятам да и тръгне по най-нормалния начин. Тоест не това знам, е да ваш това личен е избор. Системата. Да, това е и, ваш и... личен избор. И този отказ, той е важен, защото той очертава, а, как да кажа, едно поле на неконформизъм. Е, да. Аз мисля, че в своя живот съм показал, че съм... А, е, не съм бил революционер, но съм бил неконформист. Това е сигурно. Сега да направим нещо като опит за кратък вход към филма и към чужденеца на Албер Камил. Какво ни говори а, този роман а, Чужденеца за съвременната представа за индивидуална свобода и автентичност? Ох, това е важен и много труден въпрос. Аз ще подхода под него така странично малко. А в момента аз работя върху една книга, завършваме, посветена на Андрей Плутонов. И сега пише последната глава за руската рецепция на Платонов в последните години. Там попаднах на един автор, всъщност аз го знаех отдавна и любим мой автор, Юрий Левин, един э, страхотен семиотик от цартушката школа, който говори за екзистенциализъм при Платонов э, преди появата на екзистенциализма още, .е. в 20 т.е. 20-те години, а не 50-те, както е приятел да се смята. И той казва, че егзистенциализма, екзистенциална ситуация на живот с абсурда, живот в безмислието, съществува винаги, когато има мощна историческа криза, която обърква ориентациите, ценностите и е, създава хаос в глата на всички хора. Тогава те имат усещането, че живеят в абсурден свят и усещане за безмислие. И аз и мисля, че ние се намираме в подобна криза. Тоест, вероятно е имало такава криза по времето на ранния сталинизъм, вероятно е имало такава криза след Втората световна война, когато се е оказало, че има варварски деяния и престъпления срещу човечеството, които са били направо немислими. И вероятно ние живеем сега в подобна криза, когато няма такива жертви, човеки, кръв и така нататък, няма холокост, за сметка на това има криза на понятието за истина. И в главите на огромен брой хора светът е неясен, хаотичен и те не знаят как да се ориентират. Някой от тях се ориентират по лесния начин, стават плоскоземци. А и точно това е ситуация в някакъв смисъл типологично близка, типологично близка и до Платонов, и до Камлю и Сартер, и до цялата атмосфера на абсурд, тъй като ние започваме да живеем в абсурда. Професор Киосов, когато говорим Аз се връщам и на предишния ми въпрос Когато говорим за отказ от Конформизъм в културата Вие а, стигнахте ли До някакъв отговор Защо е толкова трудно за българските институции Независимо дали Говорим за а, медии, а, Университет, министерства Да приемат критика И открит дебат а, да оставим сега институциите, мен вече, да си призная честно Ирина, мен вече не ми се говори за това, омръзна ми. А, да бъдеш обаче нон в съвременния свят е трудно не само по това, че имат много конформисти и институциите са конформни, това е очевидно, а и по една друга причина. Да бъдеш само конформист е трудно, защото а, за да бъдеш такъв, трябва да имаш някакъв ясен и непоколебим идеал, някаква а, утопия, перспектива, т.е. нещо позитивно. В света на абсурда и в света на хибридната истина, това е повече от трудно, да не кажа, че е невъзможно. И а, възниква въпроса на базата на какво се опира този нонконформизъм. конформизъм Коя е неговата позитивна стихия, така да се каже? Кое го прави устойчив? Много труден въпрос. А, Камю му е дал отговор и по тази причина много от философските коментатори на Камю казват, че той се занимава с един... Да, да, чувам вече. Чувате ли? Да, да. да. Той се занимава с един героичен екзистенциализъм. Екзистенциализъм, в случай, означава живот в безмислието и абсурда. Mm -hmm. И в този живот, в тази среда без координати, тази среда, в която няма трансценденция и няма Господ Бог или някаква кончателна истина, която да гарантира смисъла. Тази среда, единственото, което да гарантира смисъл е усилието на човека, на индивидуалния човек. И това наричат героичният е, момент в екзистенциализма на Камю. Особено това е ясно, в, не толкова в чужденеца, колкото в чумата, където неговите герои накрая е, си говорят тъкмо за това, за това, как трябва да се удържа е, това, което те правят, в лицето на абсурда. И то създава то удържане е съобствено крехка човешка гаранция за смисъл. Много крехка. Mm -hmm. Когато човек се откаже, смисълът рухва. А, последен въпрос от мен. А, какво според вас, професор Кьосев, може да даде шанс в България на такава визия за култура, която да избира открития диалог, неконформизма и автентичната свобода? Какво може да даде шанс на подобна визия за култура, а не такава, която Козирова, послушно изпълнява някакви а, указания от, а, да. по генералната линия, на която и да била партия? Еми, пак няма да мога да отговоря добре, но ще рискувам с един отговор. Ще кажа радикалния индивидуализъм. Uh, Радикален индивидуализъм, който uh, говорим нали, не за политически усилия, а за културни усилия, защото политиката е друго. Но в културно отношение излизането от балоните, излизането от uh, малките дружинки и общности за uh, взаимопомощ, отварям аз Коба да ви кажа, че uh, кръгът мисъл на времето бил обвиняван в това, че дружество за взаимно хваление, ето, излизането от такива дружества за взаимохваление, е, е важно и е, хората, които удържат е, радикално смисъл сами, заслужават уважение. А, те а, може би имат а, грешки и може би се объркват, Но не са лицамери, така би се казва. А, и а, имат шанс да постигнат нещо. Техното, тяхното упорство има шанс да постигне нещо. Не знам дали това е универсална формула. Но в момента а, ми се вижда, че българският културен живот най-много е заплашен от балоните. Те са самоподдържащи се системи от uh, квази смисъл, който uh, особено младите хора им действа изключително цинично и неправилно. Много ви благодаря. Професор Александър Кьосев, коментар върху срещата между литература, кино и съвременни културни предизвикателства. Благодаря и за това, че осветлихте значението на личния избор пред институционалните очаквания. Чужденецът днес не е само филмов разказ, а метафора за връзката между свободата и социалните конструкции в контекста на управлението на културните процеси в България.